Iben Abasi radiallahu anhu të regon, kur së mundja pegamberit a lehi selam u keqësua, a i tha, mësild një letër që të shkru e një fjalë pasë të cilës ju nuk dhëtë gaboni, o meri radiallahu anhu tha, në të vërtet, pegamberin a lehi selam e ka munduar së mundja, nërsa ne kemi ndërduar libri në Allahut, i cilë është mëse i mjaftuash më për ne. A të herë shokët e pegamberit a lehi selam, patën mos marveshje më styre, Dhe kër i ngritën zërat për këtë, a i tha, ngrihuni dhe largohuni prej meje, nuk shkon që të keni grindje për para meje. Transmeton, Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com